Kouvolan jälkeen, ositkin jossain keskihunien ja jalko läpäkkää, saikasin pikkasin, no ei mitään, ja levikillä ja odotettiin. No jälkeen, tuottei putiksu siitä. Ja. Paljon pieniä Ei muuta kuin pallo peli, ei paljon hätkää. Meille sanottiin, että okei, tule tulee uudestaan, tulee kouvolasta, ei tullut kuin ku pikkuauteen. kyllä, mutta ei kuske. <laughs> Nyt <Paino takas sinne. laughs> Ja, no kyllä me katsottiin hyvin, me oltiin vartteille lämmittelyä kuitenkin niin, paikalla, ei, ei siinä mitään, mutta kauhea laitaisi aikassa samoin linjan lehdessä. ja sitten lähti <laughs> hallin pihaan kamari, katki, vuokosta, ja jättiin ottaa kauman sarana lukuista ja Nuu vetkää Niin, siinä varanisesta. Niin, varanisesta. No. ei siinä mitään. Jätkät veteli millä on lämmittelyt, mitkä saat tulla erkattuna ennen mörkää, niin. näyttää. En... Niin, niin. niin. niin. Akinkin veti Kiveläki, sehän veti sahammaa, Samin maailalla, Salmisen maailman. Salmisen maalla alkuperäisestä. Se oli sitten sen jälkeen, että hän teli mun Ei millään lailla. Vois kuvitella, että ollaan suhteet hyvä, ettei olla suhteet Että joku voi jäädä miettimään noita asioita, että miten hän kuuluu, että alkuperäisestä tulee vähän noin. Ei, ei, niin, ei niin. näkynyt kyllä pelin, se oli heti peli alusta asiaa. Olosuhteiden mukaan. Niin, Mitä sitten takaisin. Tämä on hommaa jotain. Mä oon tulon rentää sitä. vähän hommaa ja Lapp Lapp <laughs> ei, kun Mikä tää on? Lapperan kyllä. Mä oon Kyllä. Sitä tappaa. Mä oon. Mä oon. Siinä partanin oli aika hyvä, mitä mä katsoin tilasta. No ei, siellä, kyllä siellä oli murkit, sanotaan miksi syö noin. Varsinkin on vei, tuli hyvällä asentella. Kiva katsoa. Haluu tehdä töitä? Oli, oli. Äh, mä siellä, mutta on ollut oikea siellä. Kyllä ne ei joutu Me kyllä sitä mä hinnittelen, kyllä montin <hansi> Ne roitko, mut me <hansi> Mä no, katsoin, että siellä, oli, siellä oli niin. niin. Mä Mutta katsoa, tämän... että joku että tai... no, <laughs> <kyllä, ma> <laughs> niinku kun me viedään peliä ne roikkuu ja ne raikkuu ja mulla on se takamalli että se se kun hän no, Oli se, kun siinä mukamas väärän, että me löysin läpi? Joo joo, ei siis ei se siihen, ei mitenkään mm -hmm. kuulu. Sillä lai korpea, Korpesa. Kun me viedään ja kaveri on tuu sinä sen takia no. ei auttanut sen jälkeen hirveesti se oli, se oli niinku mielenkiintynyt viipeloppu. oli. No, jäi, jäi. Ei oo Ei, ootin peli tietysti, me hyviä. No ei, no, ei no. ollu hieman. eikä muutenkaan. No. Ei, on Nyt parantaa sieltä. Ei tuli Mira vastaan. Ei se. Pari kolmeen se sä kohti muodesta kohti? Kohti muodesta kohti. Kohti muodesta kiekkovartaa. Miten mm. mielellä? Mm. on? No oon paikallista aina paikallista aina. Mm. ei, no, ei odottaa vaan minä näin. Vantaan oho, oho. kauden päältä kiekkovartaa. Niin Kyllä se muullakin ei on Se sytyttää. Kyllä syty. Niin se pitää olla. Eikä tota... Niin... No. No. Ei ole no, mitään, niitä virveästi parane No, no, niin. no huomesta. Huomesta sitten. Toittaa Suomessa jälkeen uudestaan.